Стівен Кінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Розділ перший. Вісім. Пані Ейвон, котра насправді не була пані Ейвон, вирішила від трейлера назад до метамфетамінової лабораторії. Запах пропану з кожним кроком дущав, поки все повітря не просягла ним. Позаду неї залишалися відбитки, білі, маленькі, делікатні сліди, що з'являлися ні звідки, ніби створені з пуху ваточника. Потіл позиченої сорочки тріпотів на округі її довгих стегон. Перед сараєм вона вихопила з куща якийсь застряглий там аркуш. Згори на ньому великими синіми літерами повідомлялося Усе в продажу щодня. Нижче були фотографії холодильників, як великих, так і маленьких, пральних машин, посудомийок, мікрохвильових пічок, пилосмоків, чертогонів пороху, пресі для сміття, кухонних комбайнів та різного іншого. На одному фото була струнка молода жінка в джинсах, яка з розумінням посміхаючись дивилася вниз на свою дочку, білявочку, як її матуся. А ця маленька гарнюня тримала в руках пластмасову ляльку немовля і посміхалася до ляльки. Були там також великі телевізори, на екранах яких чоловіки грали у футбол і в бейсбол, були чоловіки в гоночних машинах, були й солідні грилі, поряд з якими стояли чоловіки з велетенськими виделками і велетенськими щепцями-лопатками. Хоча там і не проказували цього прямо і відверто, ідея рекламного буклету була очевидна. Жінки працюють, упорядковуючи гніздечко, а чоловіки тим часом смажать здобич. Євка згорнула рекламний буклет у трубку і почала клацати під її кінцем пальцями лівої руки. З кожним клацанням спалахувала іскра. Від третєї папір зайнявся. Євка теж уміла підсмажувати. Піднявши трубку вгору, щоб подивитися, чи добре горить, вона закинула її до сараю і вирушила геть швидким кроком навпростець через ліс у напрямку 42-го шосе відомого місцевим під назвою Головатий пагорб. «Клопітний день!» – сказала вона нетлям, які знову кружляли навкруг неї. «Клопітний, клопітний день!» Коли сарай вибухнув, вона не озирнулася і не поморщилася, коли шматер фленої сталі шогнув у неї над головою. Розділ другий Один Шеривська управа округу Дуліною перебувала у дрімоті ранкового сонця. Три камери для затримання стояли порожніми, гротовані двері навстіж, підлоги свіжовимиті і пакнуть дезінфектантом. Єдина кімната для допитів так само порожня, як і кабінет Лайли Норкрос. Над усім приміщенням панувала єдина лінія Марс» – диспетчерка. Позаду її стола висів плакат з якимось вишкіреним, наглянцованим джигуном у помаранчевому трико із гантелями в руках. «Вони ніколи не беруть вихідного, отже й тобі не варто», – радив плакат. Лінні мала звичку ігнорувати цю добру пораду. Після короткого флірту з аеробікою у Християнській асоціації молодих жінок вона більше не займалася фізичними вправами, що не заважало їй пишатися власною зовнішністю. Зараз вона заглибилася у статтю в Мері Клер про правильний метод фарбування очей. Для отримання стабільної лінії треба впертися мізинцем собі у вилицю. Це надасть кращий контроль і убезпечить від раптових посмикувань. У статті пропонували починати посередині і рухатися до зовнішнього кута ока, а потім, почавши від носа, завершити картину. Тонка лінія на день. Ширша, драматичніша для важливого вечора. Для побачення з тим парубком, що, як ти сподіваєшся... Задзвонив телефон. Незвичайний, а той, що з червоною смугою на слухавці. Ліні поклала журнал на стіл, нагадуючи собі, що треба буде зайти в Райт-Ейд і купити L'Oreal Опак. І підняла слухавку. Минуло вже п'ять років, як вона потрапила в диспетчерки, тож у цій порі ранку це мусила бути або кішка на дереві, або загублений собака, або якась кухонна халепа. Або вона сподівалася, що ні інциденти з немовлям, яке задихнулося. Пригоди із залученням зброї майже завжди траплялися після заходу сонця і зазвичай у врипливому колесі. «Дев'ять один один, яка у вас проблема?» «Пані Ейвон убила тру!» – прокричав жіночий волос. «Вона убила тру! І друга тру!» Я не знаю, як його звуть, але вона реально проломила його головою нахер кхерам стіну. Якщо я там знову те побачу, я осліпну». «Мем, усі дзвінки на 911 записуються», – сказала Лінія, – «і ми не схвалюємо таких жарків». «Я не жартую! Хто жартує? Якась невідома курва просто прийшла сюди і вбила тру! Тру іншого хлопця тут кров! Всюди!» Коли цей белькіт почався з пані Ейвон, Ліні на 90% була певна, що це або розіграш, або наркоглюки. Тепер вона на 80% була впевнена, що йдеться про реальну подію. Ця жінка шварготіла так затято, що її було важко зрозуміти, а байрачний акцент був грузьким, як болото. Якби Ліні не була сама родом із Тхорячого перепуття в окрузі Кенова, подумала б, що її абонентка балакає якоюсь іноземною мовою. Назвіть своє ім'я, мем. Тіфані Джонс. Та до чого тут я? Це вони тут мертві, а я не знаю, чому вона залишила мене живою. А якщо вона повернеться. Ліні нахилилася вперед, читаючи робочий графік, хто сьогодні на службі, хто патрулює. В офісі шерифа малося тільки дев'ять машин, і одна-дві майже завжди на ремонті. Округ Дулінг був найменшим округом у штаті, дали не найбіднішим. Цю сумнівну честь мав сусідній округ Макдавел, що вгубився в глушині. «Я не бачив себе на екрані номера вашого телефону». Звісно, що не бачите, це палений разовий мобільник тру. Він щось таке робить з ними, він... Далі пауза, якийсь тріск, потім голос Тіфані Джонс віддалено і тонко заврищав. Ох, господи, ця лабораторія щойно вибухнула. Та що вона це робить? О, господи, ох, мій господи, ох! Лінні почала було упитати, про що це таке вона говорить, але почула якесь розкотисте «бум». Звук був не те, щоб гучним, від нього не задрижали вікна, але це було такий бум, а вже ж. якийсь реактивний літак із Ленблі пробив звуковий бар'єр над Вірджинією. «З якою швидкістю летить звук?» – загадалася вона. «Хіба ми не вчила це на уроках фізики? Але її старша школа і фізика були так давно, майже в іншому житті. Кіфані? Тіфані Джонс, ви мене чуєте?» «Посилайте когось сюди, поки ліс вогнем не зайнявся!» Тіфані прокрачала це так голосно, що Ліні аж слуховку подалі від вуха прибрала. «Самі з біса носом понюхайте, звідки тхне. Подивіться, де дим його вже понесло вгору. Де головатий пагорб поза перевозом і лисопильнію?» «А та жінка, та, яку ви називаєте пані Ейвон...» Тіфані зареготала крізь свої ридання. Ох, та ваші копи, які побачать враз, впізнають. Вона там вся в крові труми на Мейвейзера. Ви можете назвати мені вашу ад. У трейлера немає жодної адреси. Труни приносять пошту. Заткни свою ротяку. Та прийшли вже сюди когось. На цьому Тіфані пропала. Притнувши порожню центральну кімнату, лінії вийшла на ранкове сонце. Декілька людей, прикриваючи долонями очі, стояли на хідника колоної вулиці і дивилися на схід. В тому напрямку Либонь на відстані миль трьох здіймався чорний дим. Гарно і прямо. Не розходився смугами, дякувати Богу вже за це. Саме так, це десь біля Адамсової лісопильні, місця, яке вона добре знала. Спершу з поїздок туди на пікапі з батьком, а потім з поїздок туди на пікапі зі своїм чоловіком. Чоловікам притаманні різноманітні дивні пристрасті, здається, лісопильні також належать до них, дещо випереджаючи монстр траки, але значно відстаючи від виставок ярмарків зброї. Що там у нас? гукнув, стоючи перед своїм офісом по той бік вулиці Дрюті барі, із Дрюті барі компанія Запорука. Лінія буквально бачила колонки цифр страхових виплат, які перебігали в очах Дрюті Барі. Нічого йому не відповівши, вона знову зайшла в офіс, щоб найперше подзвонити до пожежної частини, де телефони, як вона здогадувалася, вже мусять зеленчати. Потім Террі Кумсу і Роджеру Елевіу в четвертому патрулі, а після цього вже шефині, яка, мабуть, ще спить після того, як минулого вечора сказали, що почувається хворою. Два. Але Лайла Норкрос не спала. У якомусь журналі вона колись читала, ймовірно, у почеканні перед очисткою зубів чи перевіркою зору, що в пересічній людині, щоб заснути, потрібно від 15 до 30 хвилин. Утім, там було зауваження, якого Лайла навряд чи потребувала. Людина мусить бути в спокійному ума настрої, а вона перебувала наразі не в тому настрої. По-перше, вона досі лишалася одягненою, хоча вже розчепила зіпер на штанях і розтібнула гудзики на брунатній форменій сорочці, А ще зняла з себе службовий ремінь. Вона почувалася винуватою. Лайла не звикла брехати своєму чоловіку в дрібницях і ніколи до цього ранку не брехала йому у дійсно серйозних речах. «Аварія на гостинно-гірській дорозі», – написала вона йому СМС. «Не намагайся тут дзвонитися, нам треба розчищати весь цей безлад». А сьогодні вранці ще й додала трохи правдоподібності, котра мучила, і тепер мов якась колючка. Котячий пісок по всьому шосе знадобився бульдозер. Але розповідь про такого роду події мусила б з'явитися в дулінгській щотижневій газеті, хіба не так? Тільки клієнт її ніколи не читає, тому з цим, мабуть, буде все гаразд. Але ж і люди мусили б говорити про таку коментну пригоду, а вони мовчатимуть, і його це здивує. «Він хоче, щоб його викрили», – сказала вона якось Клінту, коли вона дивилася на HBO один документальний фільм «Бузувір», так він називався, про багатого і ексцентричного серійного вбивцю на ім'я Роберт Дерст. Це було на початку другої із шести серій. Він ніколи б не погодився розмовляти з документалістами, якби цього не хотів. І будьте певні, зараз Роберт Дерст знову сидить у в'язниці. Постає питання – а вона? Хоче, щоб її викрали? Якщо ні, навіщо вона взагалі надсилала йому есемески? В той момент вона себе запевняла, якщо він їй подзвонить, то почує всі ті звуки в спортзалі Коглинської старшої школи. Азартні вигуки глядачів, черготіння кросівок по дерев'яній підлозі, ревіння ріжка і природньо запитає, де вона і що там робить. Але ж можна було перемкнути його дзвінки на голосову пошту, так? І передзвонити потім самій. «Я про це не подумала», – запевняла вона себе. «Я була знервована і збентежена. Справді так? Чи вона собі бреше?» Цього ранку вона схилялася до другого. До того, що це складне павутиння, вона сплітала навмисне, що їй хотілося, щоб Клінт змусив її зізнатися, що це він потягнув за ту нитку, яка все розплутає. Набігла думка і то сумна, що попри всі довгі роки її праці в правоохоронній системі, значно кращим кримінальником виявився її чоловік-психіатр. Флінт знав, як берегти таємницю. Лайла почувалася так, ніби дізналася, що в її домі існує ще один поверх. Цілком випадково натисла якусь потерту пляму на стіні і відкрилися невідомі сходи. Там, у секретному коридорі, був гачок, і на тому гачку висів кліньків піджак. Шок був важкий, біль ще гірший, але ні те, ні інше, не до порівняння із соромом, як вона не збагнула цього раніше. А щойно дізналася, щойно прокинулася в реальності свого життя, як вона зможе прожити далі, бодай секунду, не викрикнувши всього цього в голос. Якщо що відкриття того, що твій чоловік – людина, з якої ти щодня балакала протягом 15 років, батько твого сина має десь дочку, про яку він ніколи не заїкався. Якщо це не привід для крику, для виття до болю в горлі, для голосіння, люті і образи, то що інше? Натомість вона побажала йому гарного дня і лягла. Втома нарешті почала опановувати Лайлу і розгладжувати її відчай. Нарешті вона попускалася, і це було добре. Все здаватиметься простішим після п'яти-шести годин сну. Вона почуватиметься тверезіше, буде здатна поговорити з ним. І, можливо, Клінт допоможе їй зрозуміти, це ж його робота хіба не так. Логічно розв'язувати плутанки життя. Ну, а в неї є для нього ще та пултанка, котячий пісок по всій дорозі, котяче лайно в секретному коридорі, котячий пісок та котяче лайно на баскетбольному корті, де й дівчина на ім'я Шейла, припавши плечем, змусила закисницю відсахнутися, а потім рвонула далі і вкинула м'ячу кільце. По щоці скотилася сльоза. І лайла зітхнула близька до втрати сну. Щось лоскотало їй обличчя, ніби окрема волосина чи якась нитка, що висмикнулася із пошивки. Вона змахнула ту заваду і зісковзнула трішки глибше до справжнього сну. І вже його майже досягла, коли засурмив її телефон на службовому ремені, кинутому поперек кипересової скрині біля підніжжя ліжка. Вона розплющила очі і зринула в сидячу позицію. Та нитка чи волосина, чи хто знає, що воно там, лоскотало її щоку. Вона її відкинула. «Якщо це ти, Клінте...» Вона взяла телефон, подивилася на екран. Не Клінт. Єдине слово «база». Годинник показує 7.57 ранку. Лайла натисла «Прийняти». Шерифе, Лайло, ви вже прокинулися?» «Ні, Лінні, це все сон». «Я думаю, в нас велика проблема». Лінні була лаконічною і професійною. Лайла її за це високо цінувала, але знову в її голос проліз той акцент. Не «я думаю, що в нас велика проблема», а «я димую, що» означало «лінність стривожена, а отже справа серйозна. Лайла дужче витріщила очі, наче це мусило допомогти їй швидше прочуматися. Заявниця телефоном повідомила про вбивство поза лісопильною Адамса. Вона могла в цьому помилятися або збрехати, чи навіть галюцинувати, але там точно стався ще той з біса вибух. Ви його не чули? Ні. Розкажи мені, Достеменно, що там у тебе? Я можу прокрутити запис. Просто розкажи. Ліні розказала. Нетвереза жінка в истериці, каже про два трупи, вбивця пані Ейвон вибух, видно дим. І ти послала... Патруль 4, Террі і Роджер. Судячи з їхнього останнього виходу на зв'язок, вони менше, ніж затримили звідти. Гаразд, добре. А ви? Уже їду.